أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءكم موسى بالبينات اما اتخستم العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميساقكم ورفعنا فوقكم الطورا خزوما آتيناكم بقوة بِقُوَّةٍ وَاسْمَهُ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْإِجْلَى بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِعْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ أَيْمَانُكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ <تصفيق> اور 19 صبا کې تنظیم خطاب او کے دا غشپو خطاباتونه او باقي کې دا خبره ذکر کولا چې د نبی علی السلام نه دي انکار کولو زګد حضرت مخي وخوانو کتابونو کې او وخوانو انبياله مسالم بیان کړی وی خدی اغا خبرو نما نلا او دنبیر سلام دراتلو نرستو اختلاف شورو کو او داغ خلافو کو اس نرانی سبک که ولکت جا موسا نا اخیریش پگم خطاب دے او دا تا آیت نمبر چینوے پوری بوزی کم اپوری چه حصہ دا صورت درنبائی او پدی د داغ پینزو مخکنو خطابونو ټوله خلاصه ذکر کئی خیار سڑی کار دابه کلاجی او میفل کی خبره کای نو اگر ربت سره خبره ربت داغی او خبره بلی خبری او خبره سره تړلی او چې کلا اغه خپل خبره پورا کی نو اخره کی وای زما د بیان زما د تقریر زما د خبرو لړن مقصد دا او ماتاسو دا وای دا مو یو دا موی قران کریم چونګه د احکم الحاکمین کتاب ده د دې رب د ډیر زیات مضبوط ته نو دآ آغا یا بنی اسرائیل نه چې کومه واقعات شروع کړیو نو اوس باندې اخیری کتاب کې اغه بنزو والا خطابات او اشاره کوي او دا غنه غنکټې او پوائنټونه راغلي چې دا خبره ستاسو ذهن کې کی کینی زکه د الله کتاب به مطلب کتاب نه ده د دې کتاب مقصد ډیرو ګرځده ولقد جاءكم موسی تحقیق سره تاسو له موسی علی السلام راغلو نو اوس دا آ거 سره خبره شروع غا د یبن اسرایلونه چیا چی بنی اسرایل بنی اسرایل الله موسی علی السلام راغلو پیغمبر تورات ور باندې کتاب نازل شوی او د فرعون نو ولنجات ملاوی شوی نو تاسو هغه وخت وو چې تاسو له موسی علی السلام راغلو بل بیینات وازه د لعل د الله د وحدانیت هغه پیش کړو نو کله چې یو سوروز د پارا موسی علی السلام تاسو نجداشو او د الله ملاقات د لاړو کوه تور تا نو ثم تختم الجلا بیا تاسو اوني ولخیل را مم بعد هی پس د موسی علی السلام دتلونه او دا واکه مخه تفصيل سر ذکر کا او دانا جتا خبر نه و چون کی هارون علی السلام خواله پاتیو موسی علی السلام تلود تورات را غسوده بارا او سور توحا کې بیا راشي چې حضرت حارون دا موسی علی السلام وی چې اے عورت اخلفنی زمانه رسته به دي قوم کې پادشا او د دا دایمنکی اصلاح کوه دید دا الله دین طرف ترابل دیل دعوت ور کوه چې دامی شند دا داینه پادینیش نو تاسو څخه به خدای توب سره ونیو د سامری به کاوه ګرالای او انتم ظالمون ته ظالمان زګوی چې دای عمر دا په لحاظ حضرت هارون علی السلام مشرو او د امارت په لحاظ باندې حضرت موسی علی السلام مشرو نبوت اول موسی علیہ السلام لملاوشیو او بیا موسی علیہ السلام د الله نه سوال وغوږمو چې کوم دواده درس به شروع کی او جرب بشرح لی صدری الله زمہ سینه کولاو کی ويسر لی امر ذکر ل آسان کی واهل العقدۃ من لسان زمہ د جبه غټه اوس وړی يفقه قولی چې دای زمہ په خبره باندې پوه شئ ځکه کوم خبره کوم چې باغی پوه شئ نو موسی علیہ السلام الله تویی چې کله په ګوډور کې موسی علیہ السلام اور اولیدو او کور ولې چې تاسو دلته تران تیر کوي ان یا نستنارا ما غزه کې اور اولیدو ز زما نو یو خداش پدا دویم باران دې سلیدا دریم د بچی د پیدا کېدو وخت دې نو ډیر زیات تکلیف دې نو ز چی دا آقا زینه د ور سر وڈ کرالم نیوخو پاگی با تاسو زان گرم کئی نو دا سردی با کمش دویم د ور خواگی با سوکوی اچی خورنه دے لگی دلی نو زبا دی دا پوسکم چی منگ مصر لزو مصر لکم علار دلی مدین کیو گنا حضرت شعب علیہ السلام کا رو پا مدین کی نمازی خواون دیو حضرت شعب علیہ السلام دا موسی علیہ السلام مور او دا حضرت شعب علیہ السلام کورو و یو مصر کی او یو مدین کی چې موسی عليه السلام کله آ, آ، کوه تور دراغ او الله ورته اندنیا ان الله موسی ظالم موسی عليه السلام فخلا نالك فلبيزاروا ذا انك بالواد المقدس طوا تر پاک زکی او موسی عليه السلام تا وی ما تا دخل پیغمبرای د پاره کړی وان اخترت لنفسي ما تغرك له زما پیغام خلق و رسول الله بارا فستميل ما يوها اغل وكله جدال خصوام او بیا ورده يذهب الى فرعون انه توغا فرعون کا سلاط شاہ سرکش تھے موسی علیہ السلام دیر خیارو دیرو خ... خیاران اگ دنیا کی دیر شیو دی یو حضرت موسی داغ نو علیہ الصلات چ د خپل رور د دا بارے د دا بهتر سوال کړو چې الله زموږ رور د هارون علی السلام کچریغه ما سره پیغمبر شي او زموږ په دې مشن کې زمام ورشي نو دا ډیر ښه وي هو افصح مني دا غجب زمانہ ډیر او فصیح دا ډیر کولا و دا نو الله ورته رضا اذهب انت واخوک تم لا شو ستارور دې ملاتشي نو موسی علی السلام د خپل رور د بارے به تر سوال کړی امو وو زه د کامیاب شم زما د غرور دی بنیا دوزی ند کمال ده او خیار خيار کمال کمالداري او د مسلمان شان او شوکت داده چې مسلمان وا خپل ځان له چکم سیس خوخاي نو عرب مسلمان غر د پاره خوخاي زګه مسلمان پشان د جسد واحد دي لګه یو جسم کسترګه کې خسنې بروزی او که دیل تکلیف نو طول وجود له خو بنورځي کباغاخ در دي نو بکارجي بسر بغاخ در ته نو وجود خو آرام وې نو لاس لاپ پای کې آرام ني کله به ګته کې دي کله ور فکې ور کوي کله سکه کله سکه کټاکرې والی د خپل ګته خوشي نو کې خوشي وې نو طول وجود به تکلیفي نو مسلمان به داسي چې مشرق او مغرب کې یو مسلمانی او یو م... یو مشرق یو او په مغرب کی. او د مشرک اغيله تغلیبی نوعا تکلیف بسوک مغرب والا به یو مخصوص کای محمد بن قاسم د ول سقالو بومرګه جې دراجه ظاهر مقابله تراغلیو صرف د یوی جنې د یوی خزه فریاد چې راجا ظاهر د هغه سره ظلم او اغه یو چې سوک شته چې زما आवाज امیرالمؤمنین ته ورسې او په هغه واز باندې امیر المؤمنین لبیکوی او محمد بن قاسم د ول سقالو بو عمر کی ولېګلو ویزا دا لخر دا سره دی او راځه ظاهر سر jihaduko او دا هغه عربون دي عربون روان شو هغه سینت لاړو او پسین کی دراجه دا ظاهر سر جہادو کو صرف د یوی خور نه دی وی لور نه لو پټه د سر نه گذشه نن مسلمان ودره فلسطین کې زمونږ څومره خويندې بي عزت کې کشمیر کې زمونږ څومره خويندې بي عبرو شو پ انډیا کې زمونږ څومره خويندې مسلمانانه هغه دایې عزت لرلو به شوې خو مسلمان وې سړې داسې منډین دي داسې کشمیرین دي دا چا کېږي نه مونږه ایماني جذبه نشته نو موسی له سره خپل رور د پارسوال د سوکو چې دې ماسره پیغمبر شي زرګور ته الله تعالی زالمانو یې زګه تاسو له خو بیان کوون کې و اذ اخذنا ميثاقکم اس دا دویم خطاب کی چې کوم درې په لټه د مشرانو ذکر کړی یو وعده ماتول یو چلول بغاو په لاله لګي او دریم د دنیا د پاره انسان وجل نو اغواکیل اشاره کوي و میسا کا ميثاقکم یاد کوي هغه وخت چې ما واغستاس نو وعده ورفانا فوقکم الطورا او پور د مکو استاد او د پاسا کو تور غر لرا تور غر او موږ ویلو چې قرآنوي داسې روچت شو ک انحا ظلم تبو یینده چتریدا ان دا دا. داسې الله روښت کو او د پاسه به اونې و چې عمل کوي کړه دروازه نه کید او د اغاز کې مونږه اغه اشكال هلکړو چې اس اقراه فالحکام شتا اس اقراه فالدین نشتا زوریا سره د ټولو مسلمانانو له او, او چې کله مسلمان شي نبیابه دې مونږ کوي روزه بنی شي زکات ورکای حج د بیت الله وکای احکامو کې بیا څه شته زور شته یو سره موږ نه کوي امام شاذره مولا کول دي چې کله یو سړی قصدن موس قزا کو قصدن نو دې د اسلام نه شو له مسلمان نه زمون امام ابو حنیف رحمه الله هغه وی چې کافر نشو خور نشئ شو زمونږ مسلک باندې کې لګونه نرمي کړې را امام شافعی رحمه الله وی کذاب بالماد سره چې موږ نه دې کړې او د مسلمانان مسلمانانو مبارک بینه خخه او قران کې الله صفای ویلې دي چ موس کا وی ولا تكونن من المشرکین من مشركان ما جوړیږي مشرکان موس نه کوي او د الله حبی فرمای چې فرق د مسلمان او د کافر په منس کې ترق الصلاه مسپر خدل دي مسلمان و مسګزارای او کافر و با بالما زای موسره الله برکت ګورګان فزائل دي اوس د موس فزائل بیانې مو درس به پادشي موس لمسلمانو لپاره معراج دی معراج کې نبی عليه السلام د الله سره ملا او شو او مسلمان د الله سره ملاوی المصلي يناجي ربهه مزگزار د خبر رب سره جرګه کوي میټینګ کوي او ده خبری کوي الله تا چې الله ستا عبادت کوو ستا نغوالم الله ترح الله ترح تر ربی ترحمان ترحیمی تمالکی تر اللهم بدین باندې کلک کوي سنگ مکلک کی سرات الذین انعمتا علیہم تاسو هغه نه کان وندې په احسان کړو هغه سمکلک کی ارواح مون سوال کو الله بيدینین موسی ته او ان الصلاۃ تنھا عن الفشای والمنکر د قران آیات ته چموس د بد کارنه او د بدی ویننه مسلمان نه کوي نو د وادمات کړي وا ورفانا فوق کو کو متور او ماده ته ویلوجه خذو ماتاینا قم بقوه اونې اغه کتاب چې تاسو له در کوم په مضبوطه طریقې واسما او وګور لګې د موسی پڑاوې چې موسی د قرآن وې تورات نو تاسو د اورې د الله حکمونه قالو دی او یې سمعنا موږ دا کتاب واسوینا خونا فرمانی کوو په سرګن دیو چې موږ اسلام ورګریو او موږ د خبره وریدا او پروتګون دی واسوینه او مخ خلاف کو نه منو منافقانو کنا واوشربو فی قلوبهم الاجل او سکول شو د دې په زنبونه عبادت دسخی اغه طرف تیر جهانو بکفرهم بسواب د کفر د دی قل او اورته یم پیغمبر بهسما یا امرکم به ایمانوکم دیر بده غشه چ حکم غیب هغه باندې استا استا سو ایمانونا استاده کمزور ایمان تا اخو بوزي ان كنتم که شرطه اي تاسو يګني مسلمانان د بل اعتراض جواب چې مونږ به جنت ته ځو هغه جهنم دلاره نو زمونږه مشراعي اصول ای د عبادت کړي مونږ به جهنم تاغله سلوي بزو باقي به جنت ته ځو جواب قل تور ضوايا اي زمو پیغمبران ان کانت لكم دار الاخره کچر دوی تاسو ته بار کور د اخرته اند الله بنیس د الله خالصه دیوازي من دون الناس بغیر د خلکو نه چې تاسو د الله مرګ لري او د الله دوستانه تاسو چې مونږ بجنات دزو نفتمنو الموت ارزو د مرګ کوي که دنیا ګنده دنیا کیسه کوي کله م سپل نشته کلمو جاې شته کله روټ نشته کله صحت نشته پهمن نهول موته بیاخواو د مګو کوي ان کو تم سوده ګین که جر داسو پهدي خپله خبره کې رشتیا پ خپله واده کې رشتیا والله نه مو غړی پی الله سره الله و یا تهمننا نه و چریبه ارزو د نو کی آببددن تل ترتله ولی بما قدمت ايديهم پس اوبدا وجد لکڑی دی لاسونو اینه د مخامخ دا خپل شکل ورته وران خاري عمل بد دی عمل خستا نه دی نو بیا چر د مرغوالی والله ولم بالظالمين الله پوي دی په ظالمان او باندې ولتجدنهم احرس الناس او خامخ ممی بتا د وی لرا اهرس الناس يريد هرس ناخ د خل کو نا على الحياه بجنده دنیا باندې دنیا باندې بډیر مېني او خاص کر ومن الذين اشركو او داغه کساونه جي مشرکان دي پس باندې هرس ناو غالي يودو احدهم خو غني يود دينا لو يو امروا کاش کي عمر ور قشيدتا الف زر كلام چیز اما ڈیر عمر او ڈیر وی خواہشات ہوئے وَمَا هُوَا بِمُزَعْزِهِ او نیوی بچکون کے دا عمر دی سلی لڑا اگر کذر کار عمر ولو ورکڑیشی من عذاب اللہ من, من العذاب دا عذاب نائیو عمر اگر کھو عمر ولو ورکڑیشی وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُون اللہ دے لدن کے په عمل چی دی کئی جکم عمل کینو والله پا غی لدن کے د پوری اول احسا دا سور بکر ختم شوا مویدو کنسلو ریسی دا اول احسا کی اس بات دا توحید دا با اللہ و ادانیتو اوداد ری بابو نوا اول بات کیشل آیا دونا اودا بدا سی یاده قرآن خواه قرآن چی یاد که خون دا سی کئی تستاس ترکی پوٹی اودا دا چی انمی آیا دو نوی دا دی مانتالت مقصد تا تمعلومی دا دی اگا تعریف او خلاصت تا تمعلومی اگا سنگا دا اول ایسا دری بابون دا اول باب کشل آیاتون دی پشل آیاتونو کې اول پینزو صفات د منانو زکر گئی بیان دا دریو ڈلو پینزو صفات د منانو ایمان بالغیب اکامت الصلاح انفاق فی سبیل اللہ ایمان بالکتب السابقا او ایمان بالاخرہ د دنیا او کمی زکر گئی اولائی کالا حدن من ربهم دا آخرت او کمی زکر گئی اولائی کهوم المفلخون بیا دو یا دونو کې بیان د کفارو د دنیا حکم ذکر کو ختم الله علا قلوبهم وعلا سمهم وعلا ابسوارهم غشاوہ اسباب د پوهی بندی ظاهر توکه مسده ولهم عذاب ناظیم لویا عذاب دی ورته بیا دیار لس یا دونو کې بیان د منافقانو دا غو حکمونه او دیارلس لس بد صفه دنیا ذکر کل او سی ذکر کل وجه ذکر که وما هم بی مؤمنین ایمان بگی نشتا ولیکن اللہ شعورون شعورم بگی نشتا او داغی اغا حکمونه ذکر کل ولهم عذابون علیم عذاب ولا در در ناکتے ولی ولا ورقی بیما کانو یک زیبون در روح جندی بید دو مثال ذکر او دا باب ختم کو پزجر و تخفیر بانی غیا ایوان ناسو بودو یوشتم نیدویم باب شورو کو او په یوشت پاغی کی اول اصل مسئلہ دا توحید ذکر کا چه اعبودو ربکم اللہ یوگنئی دیائی پاغی بینزاد اللہ ذکر کل خلقکم تم پیدا کردے واللزین من قبلکم مشران میں پیدا کردی دی اللہ دی جال لکمولارد و فراشنز بکم فرج گرزولی دا و السماع بناعن اسمان میں چت گرزولی دے و انزل من السماع مان باران باران را ورم قدنه میوې زرغنوم سمرا د لایلو ذکر کا فلات جلل الله انداز الله سری صدار علیه و سر زوا بے صداقت د محمد رسول الله صلی الله علیه و او د قران ذکر کو وین کنتم فی ریب مما نزلنا سرا زجرمون گریون د مسلیت ور کو فیلم تفعلوا ولن تفعلوا سرا وبشر الذين امنوا سر ابشارت او زیر کامل مومنان اور کو دا فا دیوې تیراج بین الله لا یسہیثرو کا او سلور نی امدونی ذکر کل اول تنو ما پیدا کی کیفیتک فروعنا بالله و کنتم امواتا دویم نی امد دزمک منافی می تال اگر زولی هو الذی خلق لكم ما فی الارض جميعا دریمیا مستانیک می مؤسس په فرشتو کیو غر زولو و اسکلنا للملائکه تسجدوا اس لادم سلورم نے amongst ثانيکن غلطیو شوئان ولہ کا فتلقا ادمو من کلمات او دا باب ختم کو په زیرو تخفیق باندې دا آیت نمبر 41 نے دریم باب شروع کو اولنې رکو کې خطاب خاصو پس بس د خطاب عام نه پلی د يهود ذکر کې تحریف کتمان حق او تر کې عمل مقابلې کې د ریخصیفات د مؤمنانو ذکر کل صبر او ایمان به الاخره د دویم یا بنی اسرائیل نش په خطابات شروع اول خطاب کې اتنیامتونا او دعا زابونا نجات من فرعون نجات من الغرق اتاو تورات افعام القتل حیات بدل الممات تذلیل الغمام انزال المن والسلوى انتجار اليون من الحجر اتنیامتونا دعا زابونه ذکر کل دو دعا... نوزول العذاب من السماء او دویم ذلت او حوان به سبب الكفران دے دویم خطاب شروع کو پای کی و پلی د یوهود ذکر کی اول درید مشرانو نقض العهد هیل فی ذبح البقر قتل الانفس سلوری د کشرانو ذکر کی تحریف منافقت تقلید داراو یوهود مخصصین لین وزم بالجنه دے دویم خطاب شروع کو پای کی انکارهم من الاوامر <سؤال> و اطیانهم على النواهي <سؤال> اللہ تکمو خبرونه منی کلو دی باغ کول او چې کوم حکم کړه او غهی نه کول بل خطاب کی بیا وی انکارهم من انبیای سابقین د پخوانو پیغمبر نه انکار کولو پینزم خطاب کی دا ذکر کل انکارهم من هازم نبی د دې پیغمبر نه انکار کولو او شپگم کتاب سند نو خلاصہ د ماثوبہ ذکر کا قران بداسیا دی دا بخوان کئ او دا وردا سینیا دی په دې موږ دا شی ول خړلې چې په املا او دغه مې ولاره ها بیا ګورئ قران از دغه مطالعه قران ول خوندل کې نو چې بلڅه مخه قران به وای نو کې عبارت غلط وای مطالعه او مقصد معلوم وي ته به غلط نه ولکد جا ګم موسی بالبینات او دا کی څراغه غلطه اوسله موسی عليه بل بالبیناتی پوازی ہو دلائلو سمت تخستم الاجلا بیتاسونی والسیل را من بادهی پزدت لو دموسیٰ علیہ السلامنا وانتم ظالمون او تاسو ای ظالمان ظلم مکڑیو و, و اخذنا میسا کا کم او یاد کئی اغو اخو چې ما واغست وادست تاسو نا ورفانا فوقکم التور او پور دمی کوست تاسو نا کوئی تور لرا او ماوی خضو عملو کئی ما پا غبانی اتیناکم جزتاولادرکم بی قوتن پا مضبوط طریقی واسمو او آوری دا اللہ کلام قالو اویل دی سمینا مونگو آوری دو او خلاف کو مونگ دا الله د کتاب و او سکول شو فی قلوبهم العجلہ دا دی پزنونو کی عبادت دسخی بی کفرهم بسوب دا کفر دا دی اَکُفَرِ اِنکارِ کړه او نو کُل اوای اورده پیغمبر ابئسما دیر بد دے اغا یامرکم جو حکم کوي په دې باندې تاسو ایمانو ایمان کوم تاسو ایمان نه تاسو زرونه ان كنت مؤمنین کچرته تاسو مؤمنان قل او ان کان لکم دارل اخرہ کچرته تاسو د پاره کور د اخرته ان الله بنیز دا الله خالصا دنیووازي من دون الناس سیوا د خلکو نافته نو ارزو کوي د ان کنتم تم سادقین که چردیتهسو رشتې ته من نوونه چری ارو دمر نه کوې بددن دل ترتله بماقد دمت دي په ص دغه چې تل لکې لاسونه والله او الله چې بالظالمین بظالین پو د په ظالمانو وله خامخا چې لرا اھر سن ناس دیر ہراس نا دخل کو نا الا حیات دنیا ومن الذين اشرکوا او د هغه څون نا مشرکان دي شرک کړي يود احدهم خو غني خوائش کو لوي او قصد دي نا لو يامروا کاش کو مر ور گي شد لرا الف سنه زر قالا وما هو به مضی او نوی د عمر بچ کوون کې د لرا می لا ذاب د ذاب الله نهی عمر ک چته د له عمر وړی شي والله بسیرون الله لتون کې دی بما پهغبان د عملون چې دی کوي الحمد الله حرب بلاالم اوصلات والسلام اللهلهزمونږ چې سوو یا مغوردل الله په دې عمل کولو توفيق نصیب کړي الله په میزان د حسناتو کې واچي الله د خپل رضا سبب وګرځي الله مولا چې دا کتاب چا خېر دی الله ته کبَر منور کړي الله زمونږ ته طول او ستا زان مغفرت نصیب کړي الله کم چې جون دي الله ته په عمرونو او علمونو کے برکت واچي الله څومره مشران چې وفات شي وي الله تی قبرونه منور پا دا آفق علم راکا پا دا کی الله په د پغناونو د اخرت الامر کاږي الله په جنت فردوس کې او اعلی مقام ور کی الله قیامت کې مونږ د نهکان صلوحه او شهداو او ټولګي کې راپاسه والله خپل مشران سره مورا پاسه الله زمون کشران د دا قران دایان د قران طالبان د قران عالمانو ګرځي الله زمون د ټول علم قران د علم د قران نصیب کی الله چې مونږ سوایو الله په دې د عمل کولو توفیق نصیب کی الله څومره چې زموږ حاجیتونه دی دنیاوي الله تعالی معلوم دی الله ته خپل فضل او سره پورا کوي الله ته د خپل غیب خزانو نه پورا الله مونږ ډیر محتاج یو الله زموږ ډیر ضرورت دي الله ستا په علم کې الله کوم چې زموږ په خیر کړي دی الله تاغه وکړي الله کوم څه چې زموږ د پاره شر دي الله مونږ د د شر الله مونږ د د شر الله څومره چې بيماران دي ټول له صابر بچې بیمر رضوا ولوکي چله ولر اوسهت وركي الله دې دې د سترګو يا خواله ورزي الله اعظم څومره کشران دې زمونږ د سترګو يا خواله ورزي الله زمونږ د سترګو يا خواله ورزي الله اعظم موږ مشران هغه مدرده الله هغه له دغمونه مخه الله رب تفيد يخصنا و فداهت حسن او